A szerzőről Garai János 1812-1853 Garai János a reformkor nagy író nemzedékének sokoldalú költő költőmunkása 1812-ben született Szexárdon. Apja a polgárosodó köznemesek életfelfogását vallotta, foglalkozott kereskedéssel, részt vett a városa közügyeiben, de a népes családot Tizenkét gyermeke volt, küzdelmesen, sok nélkülözés között tudta csak fenntartani. A szűkös anyagi viszonyok miatt a szülők papnak szánták legidősebb fiúkat, az ifjú garai azonban olyan pályára vágyott, amely jobban megfelel a reformkor felvilágosodott és tevékeny szellemének. Ezért 1829-ben Pestre költözött, házi tanítói munkával tartotta fenn magát, s előbb orvostudományokat tanult, aztán követve irodalmi érdeklődését az egyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait. Első költői ösztönzését az zalám futásától kapta, lelkes tanítványos egész pályájára követője lett vörös martinak. Hamarosan maga is jelentkezett egy hűs költeménnyel, a Hunyadi János harcait megéneklő romantikus túlzásokkal csapongó, csatárcímű eposszal. A kezdő művet a harmincas évek kezdetétől rendkívüli bőségben követték, Garai magára talált tehetségének termései. Néhány év alatt nem akadt olyan irodalmi és újságírói műfaj, amelyben képességeit ki ne próbálta volna, s hogy életét valóban az irodalomnak áldozhassa, végül magát az írást választotta kenyérkereső pályájául. Ez az akkoriban merész pályaválasztás, bár a polgárosodó Pest-Budán egyre másra születtek már a könyvkiadói és sajtóvállalkozások, keserves kenyeret jelentett. Garai egyike lett azoknak, akiket a kialakuló kapitalista sajtó már a kezdet-kezdetén mértéktelenül kizsákmányott. A regélő című heti lapot, amelyhez 1833-ban munkatársul szegődött, néha elejétől a végéig, tárcától a kritikákon és ismeretterjesztő cikkeken át egészen a rejtvényekig maga írta, és mindezt havi 20 váltóforint fizetés fejében. Élete és pályája ilyen viszonyok között folyt az 1848-as forradalomig, és bár munkái évenként szaporodtak, versgyűjtemények, hősköltemények, drámai művek, kritikai tanulmányok, egyik laptól a másikhoz vándorolva örökös küzdelmet kellett folytatni a maga és házassága után a családja megélhetéséért. Egyebek mellett ez az örökös sajtórobot volt az egyik oka, hogy sokszor sietve papírra vetett munkái nem érhették el azt a maradandóságot, mint nagy kortársainak művei. Garai versei, eposzai, drámái a nemzeti öntudat ébredését, a nemesi hazaszeretet erősítését szolgálták a reformkori nemesség politikai küzdelmei idején. Munkáinak tárgyát leginkább a magyar történelem régmúltjából, Némelykor a mondabeli régmúltból vette, a nemzet szabad és harcos múltját állítva szembe a tehetetlen korral. Verset írt Kontról a zsarnok király ellen fellázadó nemesi hősről, Zrényi Ilonáról, aki asszony létére is szembeszállt és győzelmet aratott az idegen zsoldosokon, drámákban idézte fel a legendás előidőket, amikor a magyar nép megküzdött a vándorlások mérhetetlen nehézségeivel és hazát szerzett magának, az utolsó magyar kán, árbóc, országilona, és s nemzeti költészetének betetőzéseként nagyszabású ballada ciklusban dolgozta fel az árpádházi vezérek és uralkodók hősítetteit az Árpádok című művében. A nemesi patriotizmus szellemében született művek mellett garai költészetében is jelentkezett, mint Kisfaludi Kárajtól kezdve a kor minden költőjénél, a népies érdeklődés és a népies realizmus törekvése. Természetes, hogy ez a népiesség még nem petőfi forradalmi népszeretetét sugározta, hanem megállapodott a dolgozó nép életét rokon szemvel szemlélő nemesi patriotizmus határainál, de a versek egyszerűsége közvetlensége és demokratizmusa ilyen határok között is kiállt az időpróbáját. És bár Garai költészetében csak ritkább kísérletképpen szólalt meg a népies realizmus hangja, a költő nevét mégis inkább ezek a népies kis epikái, kurtább elbeszélő költeményei őrizték meg számunkra, mint amilyen a Mátyás király gömörben című verses népmonda, és mint Garai legnevezetesebb műve az évszázada közismert, az opsitos. Pálya kezdésétől a forradalomig közel két évtizeden át garai örökös gondok és nélkülözések között járta végig a fővárosban és a vidéken a korabeli újságírás sokféle állomását. Munkálkodásának és sokoldalú ismereteinek elismerését 1848 hozta meg végül, amikor Vörös Marti javaslatára a márciusi kormány kinevezte a Pesti Egyetemre a magyar nyelv és irodalom tanárának. A forradalom és a szabadságharc nagy hatást gyakorolt költészetére, felszabadította a nemesi romanticizmus kötöttségeiből és verseit eltöltötte a forradalmi optimizmus harci erejével. Ilyen a szabadságdal, induló, ütött az óra. Mint egyetemi tanár még 1848-ban hozzáfogott, hogy tudományos alapossággal megírja a magyar irodalom történetét, de a nagyfontosságú munka töredékben maradt, mert a szabadságharc bukásával Garai elvesztette katedráját, s családjával súlyos nyomorba jutott. A szabadságharc bukásán érzett kétségbeesés, a bécsi kormány véres terrorja egészségét is megtörte, Betegen gyengülő látással írta meg utolsó munkáját, Szent László című verses történelmi elbeszélését, és 1853-ban, 41 éves korában elboruló elmével meghalt. Garai János életműve a reformkor politikai irodalmi küzdelmeivel forrott össze, és értékét az biztosítja, hogy ezek a művek hasznos, buzdító szerepet játszottak a függetlenségért és haladásért vívott közös harcokban. Legismertebb, legnépszerűbb művét, az Opsitost 1843-ban írta, örökérvényűen megteremtve benne a nagyot mondó kiszolgált katona magyar típusát. A Miles Gloriosus a hetvenkedő katona őstípusa a világirodalomnak, amióta Plautus a rómaiak nagy vígjátékírója megformálta a figuráját, és alakja fellelhető minden nemzeti irodalomban. Garai obsítosa azonban nem utánzata a külföldi irodalom alakjainak, hanem eredeti magyar típus. Hazugságai nem csupán szellemes lódítások, hanem a császárt is paraszti életforma szerint képzelő népi fantázia szülöttei s egy kisé a néppel egyazon királyt áhító egyszerű emberek álmai. Ez annál inkább lehetséges, mert a költeményhőse, a Vitéz Hári János élő személy volt, foglalkozására nézve fazekas mester és közismert alakja a költőszülővárosának. Gyermekkorában Gara is jól ismert az opsitost, Ezekből az emlékeiből, s a későbbi, hazúról érkező háriádákból teremtette meg művének hősét. Érdemes itt feljegyezni a költemény utótörténetét, azt a találkozást, amikor 1846-ban egy szüreten a költő álnéven bemutatta magát hősének. Hári János, aki természetesen jól ismerte a róla írott költeményt, de nem ismerte a költőt, inzellérnek. Mérnöknek tartotta Garait a szemüvege miatt, s a szüreti ebéden készsíggel kötélnek át, hogy elmeséljen egyetmást visel dolgaiból, amit az a poéta még nem énekelt meg. Elmondotta, írja levelében az ebéd egyik résztvevője, hogy Tirolis országban oly magas hegyeken masíroztak, ahol a levegő oly sűrű volt, hogy rajta lehetetlenség vala áthatolni, hanem a generális kiparancsolta a faluból az asszonyokat szénvonókkal, ezekkel szedette szét a sűrű levegőt, s csak így masírozhattak tovább a nagy hegyeken által. Később a hazai kóficz borbélyokat szidván, hári elmesélte, hogy országban oly borotvákat használt a katonaság, mint egy dunai malomkerék, a kapitány kirendelte a századot, s e vezényszóra halbreist, sutj, aztán halblinks, suty, kész volt a borotválkozás. Garai nem leplezte le magát Hári János előtt, de a szüreten hallott történeteket később feljegyezte magának, talán azzal a célral, hogy egyszer még tovább szövi az opsitos szívderítő történeteit. Lejegyezte Cíbor János.